Kapittel 9. For jeg la mig allt dette på hjertet, ja for å utforske allt dette, at de rettferdige og de vise og deres gjerninger er i den sanne Guds hånd. Menneskene er ikke klar over verken kjærligheten eller hate, som alt sammen var før dem. Alle er like i det alle har. Et endelikt er det for den rettferdige og den onde, den gode og den rene og den urene, og den som offrer, og den som ikke offrer. Den gode er lik synderen, den som sverger er lik den som har fryktet for en svore ned. Dette er det som er ulykkelig i det som er blitt gjort under solen, at fordi det er ett endelikt for alle, er menneskesønnenes hjerte fullt av det som er ondt, og det er galskap i deres hjerte i hele deres liv, og deretter bort til de døde. For når det gjelder den som er forent med alle de levende, finnes det fortrøstning, ettersom en levende hund er bedre stilt enn en død løve. For de levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting, og de har ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet og deres hat og deres nitkjærhet er allerede gått til grunne, og de har til uavgrenset tid ikke mer noen del i noe som må gjøre sunnesolen. Gå og spis din mat med glede, og drikk din vin med et glad hjerte, for den sanne Gud har allerede funnet behag i dine gjerninger. La en enhver anledning dine klær være hvite, og la det ikke mangle olje på ditt hode. Se livet med den hustru som du elsker, alle ditt tomme livs som han har gitt deg under solen, alle din tomhets for det er din del i livet og i det harde arbeid som du arbeider hardt med under solen. Alt det din hånd finner å gjøre, gjør det med din kraft, for ei verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sheol, det sted som du går til. Jeg venter tilbake for å se under solen at løpet ikke tilhører de raske eller striden de veltige, og at føden ikke tilhører de vise eller rikdommen de forstandige, og at velviljen ikke tilhører dem som har kunnskap, for tid og uforutsett hendelse rammer dem alle. For heller ikke mennesket kjenner sin tid. Akkurat som fisker som fanges i et ondt garn, og som fugler som fanges i en felle, slik går menneskesønnene selv i snaren i en ulykkens tid, når den plutselig faller over dem. Også dette så jeg med hensyn til visdommen under solen, og den var stor for mig. Det var en liten by, og mennene i den var få, og til den kom det en stor konge, og han omringet den og byggde store skanser mot den. Og det fantes en man i den, fattig, men vis, og han reddet byen ved sin visdom. Men ikke noe menneske husket denne fattige man. Og jeg, jeg sa, Visdom er bedre enn velde. Likevel blir den fattiges visdom foraktet, og hans ord blir ikke hørt. De vises ord talt i stillet vil bli hørt mer enn skrike fra en som hersker bland håper. Visdom er bedre enn kampredskaper, men bare en synder kan ødelegge mye godt.